امُر رجالي <سؤال> صناع حياتي قمر ليلي منار الهداتي قنا مرجاني صناع حياتي قمر صباتي وصاروا بناتي نشيد تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات آه يا من تسامح وخل المنام جرى العمر يمضي وراء من سرام العمر يمضي وراء من سرام الله الرحمن الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ربنا في كتابه الكريم فادعوا الله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Zahvala pripada Allahu Tebarek Vatala, koga naš gospodar Allah Subhanahu tala uputi na pravi put, zaista je upućen, koga ostaju zabudli, nećemo mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedočim, da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Subhanahu Vatala i da je Muhamed Aleyhi Salatu Vatala posljednji Allah poslanik poslan sa istinom. Gospodar plemen ti je kazao u svojoj knjizi, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim veselam aliku rahmetullahi wa Allaho, na barakatu, zahvaljujemo Allahu Subhanahu Tala na njegovoj blagodati što nam se ponovo okupio na ovom istomarać mjestu da nastavimo govoriti o njegovim lijepim imenima i značenjima isti. Večeras za kobovu da govorit ćemo o velikom Allahom te barakala imenu, posebno što značenje toga imena ja sam razmišlja prije možda imena El Khabir da otpućen sa ovim menima, a to je ime El Aziz, El Mutekebir ili ime El Djebar. Znači ova tri imena, međutim, već se jedno ime El Aziz. Zbog čega? Zbog situacije u kojoj se danas ubet nalazi lazi uh, ovim revolucijama koje se dešavaju u arapskom svijetu. Da vidimo značenje tog velikog imena El Aziz, El Djebar, El Mutekebir. Šta su i narodi radili, radili, da dočekaju taj trenutak da u toku noći, tako bukvalno rečeno, dožive pad ili znači samo bježanje iz države, tražeći nekog spasa neko nekom drugom mjestu. Pored izleta kojeg su imali, ili snage i moć i ponosa kojeg su osjećali, onako u domenu kakvom mjestu radili, Mađutim, Allah je Baraka letala sve to ponizio, spustio i na kraju oduzeo tu vlast koju su imali. Upravo ovo ime, mnogo toga će nam pojasniti, ukazati gdje se izad, gdje se snaga traži, ko je taj koji posjedio tu apsolutnu snagu, ko je taj koji darila snagu i ko je taj koji oduzima snagu od pojedinca, društva, zajednice, čelječanstva i ljudi i žena. A to je Allah te barak vmetara i zato se opisao im veliki imenom El Aziz što bi moglo biti značenje ili jedno od značenja silni, silni. Ova riječ obuhvata svaku vrstu moći, snage, jačine, tako da kažu da je on taj pred čijom se silom se povija, nepobjedivi, nedopućivi, nepojmivi, Znači, o, pogledajte, ništa ga ne može niti dokušiti, niti upratiti, niti vidjeti Što ćemo kogoda iz nastavka e, Začerašnje predavanje govorite e, Ako ste kako ste odpočili sa ovim predavanjima Govorili smo prije svega o Allahu, te i tala O imenu Allah, al ilah, značenju da samo njemu rububijet, uruhujet pripada Da se on samo obožava, samo se od njega traži Njemu se pada, njega se traži i ostale stvari koje se vezuju za ibadat Zatim smo ga opisali sa imenom Rab, kojim se su on, Subhanovatav, opisao svoje plemetove knjizi, nakon toga imena uh, uh, Ar-Rahman, Ar-Rahim, da je taj isti gospodar, taj koji je zaslužena sa Boža, milosti i samilostan, prema svojim stvarjenjima, nakon toga smo opisali da on posjed vlast, Malik, Melik, Melik, i Sunjega, Dana i Dunjaluka, i apsolutno svaku vrstu vlasti, da to njeg pripada svaki posjed koji mi imamo, posjedimo da to od onoga što on subhanahu wa ta'ala posjedio <kuh> onda smo ga opisali sa drugim imenima da on čuje da on sve vidi, da mu ništa znači nije on skriveno, da on motri da je iz svi stvorenja međutim, ova sad vrsta opisa jeste da je on moćni, silni el aziz i zato ćete vidjeti sada kako je to Ibnu Kajim Hula kazao kada je opisao svijet odnosno društvo, zajednicu, ljude na koji način mogu doći do spoznanja gospodara svjetova? Pa opisuje sve te kategorije kako neko može znači, spoznati gospodara svjetova. I na kraju zaključuje koja je to najbolja vrsta ili način kako da se spozna gospodar svjetova. Pa kaže on, Rahimahullah, ima ljudi koji su spoznali Allaha kroz njegovu darežljivost i dobročinstvo. Dajmo na faku, pružamo dobrotu. Ima Allah, Bog ima poziv, kako me gleda, kako me pozna. daje mi. Na osnovu toga on zaključio spoznanje da je gospodar svjetova prisutan. Da je tu, znači, motri, da daje jer se brine o njemu. Zatim kaže, ima i oni koji su ga spoznali kroz njegov oprost i blagost. Kroz njegov oprost i blagost. A ima i oni koji su ga spoznali preko njegove kazne i kažnjavanja. Čovjek nije, znači, svjestan, Allahu je moćiv da je tu ne pogodi nekakva dnedača, bela je po teškoće, po se vrati. Jel, vrsta kazne i na dunjavku po se vrati gospodaru svjetova, spozna, sazna ko je Allah debareke ota'ala. Zatim kaže, ima i oni koji su ga spoznali preko njegove milosti, a ima i oni koji su ga spoznali kroz njegovu savršenu vlast i nadmoć. Sve je obuhvatio. Zatim Raslija pa kaže, ima i oni koji ga poznaju po tome da su im dove uslišani. I ima i takvi šta kod da tražu da Allah tebareke o osjeti, da mu Allah subhanu o to prime. I tomu, znači, još više ga čini čvrsti na lahom tebareke o putu, jekin, još više ulijeva u srce. I navodili su ove primjere u priješnjim predavanjima. Zatim kaže... Da im pruža pomoć i ispunjava njihove potrebe. To je sve kroz dobu koju čovjek uči i molio da bare te bareke, pa malo subhanovo ta'ala, to sve da. Zatim kaže, najbolji poznavalac Allaha. Od ovih navedanih kategorija je onaj koji ga je spoznao preko njegovog govora, Allah. A kelamu Allah, je Allahova ova knjiga. I to je najbolja spoznaja preko koje može studati gospodara svjetova, jer on Subhanov Atala je spustio tu knjigu koju je nazvao, nazvao El Aziz, što ćemo govoriti poslije, da je to moćna knjiga. Danas sudik, je li džavim, često govori jes moćno, je su ovu riječ moć koristi u svakodnevnom životu. Međutim, gospodar svjetova naziva nešto moćno, a to je njegova knjiga da je ona znači moćna, El Azizun. Da je ta knjiga moćna koju treba prihvatiti, po njoj raditi i njej se držati, jer je u njoj uputa, jer je u njoj opis gospodara svijeta onako kako se Ibn S.W.T. htio opisati u svojoj knjizi. Pa kaže, najbolji poznalac, Allah od ovih navedenih kategorija, onaj koji ga je spoznao preko njegovog govora, spoznao je svoga gospodara koji posjeduje savršene osobine. To što mi radimo. Mi znači svako ime gospodara kada da spomenavimo kuranske ajete. A ti kuranske ajete dakle se uzme iz Kur'ana? To je najbolja spoznana preko koje možeš poznati svoga uzvišnog gospodara Allaha S.W.T. Zatim kaže kojim nema ništa slično i koji je čisto svih vidova majkavosti. On posjede najljepša imena i savršena svojstva. On radi ono što on hoće. El Aziz. Moćni, silni Radi i odlučuje što on Subhanahu wa ta'ala hoće Zatim kaže On je iza svi stvorenja A u isto vrijeme je u sva stvorenja I to smo mi pojasnili Zatim kaže On je u stanju bilo što učiniti Kadir Allah Subhanahu wa ta'ala On je od milostivi najmilostivi Od mudri najmudri Pa kaže Spustio je Kur'an da bi ga njegovi robovi upoznali. A i koji želi zaista da upozna svog gospodara, neka čita Kur'an i vidjet će kako je gospodar svjeto opisao sredo u tom Kur'anu. Zatim kaže da bi ga robovi upoznali i obožavali, da bi znali koji je to put koji vodi njemu i da bi upoznali šta sve očekuje one koji krenu tim putem poslije dolaska njemu. Nakon dolazka što očekuje s oni koji krenu tim putem. I ovo je sve znači opisao Ibnu kaim Rahima. Ova te kategorije ljudi kako i na koji način upoznavaju gospodara i kaže da je najbolji onaj koji ga upozna preko njegovog govora. A njegov govor Subhanav Atala jeste opis njega samoga u Kur'anu kako se ono opisao potvrđujući to neodbacujući, negirajući kako smo kazali u uvodnim predavama kad smo spominjali pravila ne da imena. U jeziku elaziz, elajz i ima značenje triumfa, pobjede, nadmoći, ponosa. Ima isto tako značenje koji ćemo potvrditi uh, onaj koji nadvada prilikom rasprave nadvladati savladati nekoga u raspravu. Sve to se spominje znači u Kuranskim ajetima. Pri svega Allah subhanahu wa taala kaže: "Wa lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina wa laakinnal munafiqina la ya'lamun." I ovdje znači je taj izzet i snaga, gdje kaže Allah dželle da sal, da sva snaga pripada Allahu subhanahu wa taala, njegovom poslaniku i vjernicima. Ali, Monafci to ne znaju. Monafci to ne mogu osjetiti. Ne mogu to prihvatiti. A Lađelešanu je njih te spoznaje, znači, e, daleko odgao na stramputicu. Jer monafic neće priznat I zato će imjeti iz naslovka predavanja gdje ti monafici traže izvjeti ponosi snagu. Na koga se osvonjaju, od koga to traže i od koga to očekuju. Zato su ova imena povezana sa sadašnjim Posebno. Djeto čovjek koji je nestabilan u vjeri, koji je slab u vjeri, koji nije spoznal gospodara svjetova, ma kaderu haka kadrihi, Allah je nisu spoznali la te barek vatala istinskom spoznajom. I zato ti koji tako nisu spoznali gospodara, traži taj ponos, snagu, izvjet, osnovit se na nekoga, sa kim gospodar svjetova nije, nije zadovoljan. Zatim, malađa kada opisuje Davuda, ali je, salatu wassalamu, kad su mu došla na dvojica se parniče, opisuje da je jedan drugog nadvladao u čemu raspravi, pa kaže na kraju, i on me je nadvladao, vlada u raspravi. Znači u jeziku ima značenje nadvladati i savladati u raspravi, dijalogu, znači debata. Zatim, Allah Tebarek Vatala kaže, gdje ukazuje da ima značenje ojačati, osnažiti. I svi znate surej Jasi, uh, djelat vara kada kaže, izarcana i reihimusne fakaz za buhuma fazezna bi farisi. Kad smo onu dvojicu poslali, pa su i oni znači lažu utjerali, negirali, pa smo ih fa'azazna pa smo ih osnažili sa trećim što ima značenje osnažiti, ojačati nekoga. Ono što najviše ukazuje na u Allahu tebarek ve ta'ala silu moć I jeste da Subhana je on subhanahu stvoritelj, halik. To najviše znači ukazuje na njegovu zaistanu istinsku snagu Koju on subhanahu wa ta'ala posili Allah subhanahu wa kaže Allahu haliku kulli šeji Zaista Allah stvoritelj svega Sve što vidimo, sve što nas okružuje i što ne vidimo Gospodar sve to je stvoritelj, Allah te ve ta'ala zato kaže Zalikumullahu Rabbukum la ilahe illahu Haliku kuli še fabudu fa To je spozna, ja? Kaže Allah, Zalikumullahu To je vaš Allah, gospodar vaš Pored koje drugog istinskog Boga nema, Stvorite iz svega fabudu, fa Nakon toga naredba Njemu samo i valj činite, samo njega obožavajte Samo znači Na njega se oslanjajte kada e vidite da je on stvoritelj svega toga, on je Subhanovo Tala jedini zaslužen, ovo na krajišto dolazi i Badeta, da se samo njemu, znači, robuje. Zatim, ovo ime, Aziz, je dozvoljeno da ljudi opisuju druge ili nadijevaju to ime drugima. Dokaz je da je Allah Tebarek Vatala opisao e, znači, ženu koja je bila žena namjesnika Egipta, nazvao ga je Aziz u knjizi zatim je isto tako opisao poslanika sallahu alaihi wa sallama ovim velkim imenom znači osobinom koja koju nosi imen Allah tabarek wa ta'ala kaže lakad jaakum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaiikum bil mu'minina raufun rahim Prošli su dokazivali da je dozvoljeno nazvati Rahim, jel? Zbog toga što je gospodar sve to u ovom ajtu na kraju opisao poslanika da je blag i milosti prema vjernicima. Ali na početku kaže, dolazi vam, ili je došao je među vas jedan od vas, Azizun, kojem teško pada. Znači, Aziz opisuje ga, teško mu je ono na što vi nailazite kao vjernici, to mu je teško, ne može, znači, to je tek da prihvati poslanik sa vlahu, ali u isto vrijeme i on Hariz uh, žudi jedva čeka da vi pravim putem krenete i on je posebno prema vjernicima blag, blagi milosti. Znači, ovo je ajit koji je dokaz da, da se može nazvati neko sa imenom Aziz. Koliko se puta spominje ovo Allah te bare Kvetala ime u Kur'anu? U Kur'anu se spominje na 92 mjesta. Prije svega u suri Haš, koje smo dosad znači, citirali u priješćim predavanjima, 23. ajed, nakon toga Allah subhanahu tala u suri Bekar spominje u 260. hakim I dobro znaj da je Allah aziz, da je on silni i hakim, da je on mudri. To dobro znaje. Gospodar svetova nas podučava i traži od nas... Da shvatimo gospodara svjetova da je on moćan, da je on silan, ali u isto vrijeme da je on mudar, da je on mudan u tim postupcima. Danas čovjek koji ima osobinu uh, jel, moći i snage, ne osobinu mudrosti, pa onda je tiranin, jel, prema drugima. A gospodar svjetova je aziz, silan i mudar, zna kako i na koji način će sprovoditi svoju moći ispušta je na stvorenja. Zatim u sure Al-Imran 60. ayetu, Allahu Azizun Zuntikan. Zaj stajon Allah te bareke ve tala Aziz, silan motšal, yunzikan. Koji žestoko kažnjava. Ni Allah te bareke tala samo Ar-Rahman Ar-Rahim. Vosimena k daviernik i svi ostali upoznali gospodara svjetova da on jest milostiv i sam milostan i one osobine koje smo uzeli, ali gospodar to je aziz jednom te pam koji žestoko kažnjava silan, moćan, jak, da učini što on su manu od tala poželju, jer je on Kadir. Jedno, znači jedna imena pojašavaju druga, a nekada jedna imena možemo naći u značenju drugih imena, ili dio znači, značenja prilazi iz imena u drugo ime. Zatim gospodar sveto suri Fatri kaže inna allahe azizun wafur. Zaista, Allah te barek ve silan i mnogo prašta. Allahum. Vidjet ćemo kako je silan, kako žestoko kažnjava, ali isto tako je on taj koji mnogo, mnogo prašta. Značenje kada se ovo ime odnosi na Allah te barek ve Najbolje vam to pokazuje primjer Alije poslanik Alislatu vasalam Ibn Omer prenosi hadis bilježi ga Muslim ne Ahmed i ostali kada se podpio na minber jedne aprilke pročio kuranski ajet a nakon toga znači pojasnio to kaže kada se podpio na minber pročio ajet wa ma qadara Allah haqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyam was samawat matdiyatun bi yamine Allahu ekber subhanahu wa ta'ala amma yushrikun kad shvatimo značenje ajta, vidjet ćemo kako gospodar svjetova zašto završava ajt i neka je uzvišen on i čist od onoga što mu pripisuju ili ravnim smatraju. Ma kaderu laha kadri. Oni nisu Allaha veličali, oni nisu Allaha tebara upoznali istinskim značenjem, spoznajom, pa gospodar svetova kaže a čitava zemlja i sve što je na zemlji Biće u njegovoj šaci Na sudnjem danu Allah. Zna se te moć I te sile Da kompletna zemlja će biti u šaci gospodara svjetova I ne samo to A, osema, a nebesa kompletna će biti Smotana u njegovoj desnici Na sudnjem danu Zato kaže Neka on uzvišen Visoko Neka on čist od svega onoga što mu pripisuju i ravnim smatraju. To je istinska spoznaja, moći gospodara svjetova. Kada nešto odredi, samo kaže kun fejekun. Budi i ono biva. Pogledajte te veličine. I zatim kaže poslanica Allahu olijih veselam. Gospodar, kad to sve uradi i smota i zemlju drži u šaci nebesa, znači u desnici, kazat će enel Ja sam sve moć, Enel mu Ja sam gordi. To gospodar sve tova će govoriti za sebe zatim će kazati enel aziz, enel kerim ja sam silni, ja sam plemeniti sve to u trenutku kada to smata znači sve osobine pripadaju samo Allahu te Tebarek koji su opisao ovim savršenim velikim svojstvima i ovim velikim velikim imenima i ovaj najbolji primjer znači Allahu Tebarek veličine i moć dok ovakav prijevod kapu detuhu, da će zemlja biti u njegovoj šaci i da će biti sema bijemini, nije šte naći u prijevodu. Zato što oni koji su prevodili nisu prihvatili da lah te barek vetela ima šaku ni da ima desnicu. Zato ne čvrsto vjeruje da gospodar svjetova se opisao da ima i šaku i da ima desnicu onakog, alisana, kako njemu Subhanovo Tala dolikuje, a kakvoća toga je nepoznata svim stvorenjima. Niko ne zna kakva je ta desnica, kakva je ta šaka gospodara, gospodara svjetova. Ali mi čvrsto vjerujemo i to prihvatamo jer je on Subhanovo Tala sve opisao tim. Zatim Katade tada je kazao El Aziz, silni ili moćni, ima značenje, onaj čija je kazna strašna kada kažem. Danas u kakve sve kazne znači pogađaju stanovništvo zemlje, Razni zemlji trisi. Zar to nije strašno što pogađa svijet? Zar to nije strašna kazna? To nije milost. to je zemlji tri nisu bilosti. Oni su kazna posebno nogobice kada zadesi danas koji obožavaju i kipove, i krave, i životinje, i zmije. iz zmije, ono tamo gdje je zadeslo danas. Najveći izometeljskoj izobilježi. A kad Ado opisuje da je žestoka njegova kažnja, kada kažnja. Zašto to je ona Dunja kakva je kazna na Hiretu? Kakva je kazna u Džerhenemu? Onaj koji čita Kur'an i čita Hadis posljednika sa Selem vidi dijelimično kako je to opisano. Međutim, su istinsko Istinsko to toga će osjeti onaj kada uleti i bude bačen u džahenem, tek tada će shvatiti zaista kakva je ta strašna kazna gospodara gospodara Svjetova. Ibn Jarir el-Aziz kaže onaj koji jak žestok u svojoj kazni znači ima osobinu jačini u kažnjavanju kada kažnjava svoje neprijatelje. Znači da kada gospodara Svjetova se razljuti i rasrdi mi možemo da vidimo znači koliko, koliko žestoko kaže na svoje neprijatelje. Pa zašto ljudi nikad više, zašto ne uzmu pouku, da se vrate i gospodaru svjetova jer jedno od ovih katastrofa na Javu koje se dešavaju nepogoda i nedača, jeste da vid kazne, ali druga strana jeste vid i opomeni za, ono, za onoga kojeg ima razum, da razmisli i promisli, hvala, hvala mene nije zadeslo, nisam stradao, nisam od oni, ali nešto znači postoji tko preuzrokuje, kod ko daje znači da se to desi, da se povrati, da se vrati gospodaru svjetova, da vidi ko je šta je, da se preispita, šta radi, šta čini, jer ono što je zadeslo njih, može zadesiti nas, mi nismo daleko od njih. Mi nismo daleko od njih. Znači, Zašto to što gospodar Svetova kaže kada bi on kažnjavao po zasuzi ljudi, na Dunljiku sve živo bi stradalo, životinje, svi bi stradali, niko ne bi ostao. Jer smo svi mi zaslužili, budemo kažnjene. Ali iz bilosti njegove ostajemo. Zato treba čovjek da pouku, da se vrati, popravi, da što bude bolji. I ako se zadesi u takvoj skupini da bude od onih koji su najbolji, jer će svi biti proživjeni po nijetima na ahiretu. Ibn Qesija Rahimullah kaže el koji je svemu snagu dao, sve što postoji snaga je od gospodara svjetova, pa i sebi počinio nad njima zavladao. I niko ne može dosegnuti njegovu visost zbog njegove moći, snage, veličine i dostojanstva. Niko ne može to dokučiti, Niko ne može to pojmiti. Kolika je ta snaga, kolika je ta sila gospodara svjetova, ali možemo da uvidimo znači, nekada u ovome što se dešava, što nas okružuje, u stvaranju gospodara svjetova. Sve ovo što je stvoreno, zato nisu veliki znakovi, zato nisu veliki ajeti od gospodara svjetova, nebesa, ukras nebesa sa zvijezdama, kosmos, prostranstva, zemlja, sve što je na zemlji, sve ukazuje da je on Hanova Tala jedan, da je stvoritelj. Imam Kurtu bi kaže, Elazij silni je onaj koji je nedokući, koji se ne može nadvladati niti pobijediti. Koliko je oni koji se sile, koji obje se pa pokušaj da uđu u rasa gospodara svijetom, jedan vid ratovan protiv gospodara jeste uzma i kamate kako je poslovi Allahu a njih u kazao. Zar može izaći kao pobjednik onaj koji rati iz protiv gospodara? Allaha te barakala i Muhammad arisa od sela. Nikada, uvijek će biti ponižen i poražen, donijelički porazmo je ono što možemo kazati nekada, neki vid nagradi, ali hirejsko poniženje, vječna kazna, popravka nema. Tada će kazati, ja leteni, da kamo sreće, samo se vratim. Jedan trenutak da budem dobar. Jedan trenutak. To će požaviti. Od tada nema povratka. Danas možeš, živsi, zdravsi uzi pouku, vraci povuku, gospodaru svjetova. Prije nego što bude, prije nego što bude kasno. Ibnuke Isan Rahimahullah kaže, uznačenje lazi onaj kome ne može ništa umaći, Ni na besima, ni na zemlji. Dokaz zato je kur'anski. Ajde Allah što kaže وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ Allah gospodaru svjetova ne može ništa umaći Niti na zemlji ni na nebesima A on je اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا On je sveznajući Zna, svako stanje, svaku situaciju Sve dobro zna Ništa mu znači, ni nepoznato toga Ali u isto vrijeme kadira svemoćan, svemogući da učini, kada poželi, znači, nekog da kazni i kazni, onako kako njemu subhanovo tava dolikuje. Tako da on, kada odluči nekog da kazni, taj ne može da umaće. Gdje god da se sakrije, gdje god da ode, gospodar svjetova sa svojom kaznom čega, čega stići. Sadi rahimahullah, kažem, aziz, silni, snažni, je onaj kome pripada sva snaga, sva moć i nedokućivost. Zato posli ovih definicija koji su o dalima učinjaka umeta koji su pokušali od svjetlo eh, shvatiti i razumjeti kroz značenje imena El Aziz. vidimo da je on Bhanovatela taj koji posjeduje vrhuna snage i moć. Na njemu sva snaga i moć pripada, do njega snaga i moć dolazi, a da je u isto vrijeme nedokućiv, nepobjediv, niti se može znači nadvladat niti savladati. Ne mogu ga pogledi, obuhvatiti, ne mogu ga pogledati znači, e, vidjeti, sve je to gospodar svjetova spriječe da se desi i zato niko na dunjaluku ne može vidjeti gospodara svjetova. Nikom ne može na dunjaluku vidjeti gospodara svjetova, ali isto vrijeme kada nas uči, znači na Hiretu se moći vidjeti gospodara svjetova kako bude htio da ga vidimo. Zato što kaže poslanik, nećete vidjeti svoga gospodara hata temutu dok je preselite. Što znači, kada preselite, vidjet ćete poslanik, ili znači, zar sumnjate u viđenje mjeseca i sudca kada njenog oblačka nema, kako bilježi Buhari hadis, tako ćete isto vidjeti gospodara svjetovana sudnjem danu, odnosno u ženetu. To su dokazi, mnogi drugi dokazi koji kaže da ćemo ga vidjeti nahirati, alatunjalku nemoguće. Zbog čega Alate Barak koji tala kaže latu driku hule do njega pogledi ne mogu doprijeti. Vahua Judri a on je taj koji se poglede vidi. I na kraju kaže, vahua latif ulhabir, a on je taj koji je latif blag dobar prema prema stvorenjima i Habir u istom znači momentu je baviješen svim tim stvorenjima i kad budemo radili ime Latif radit ćemo i na selu znači e, gotanje Allaha te Tebareke, te barake vetala. E, Imamo prije Musa i salatu v Za nije Musa ali isat v Hosan da vidi gospodara svjetva, kao poslanik, ne samo kao običan poslanik, kao odabran među poslanicima, jedan od petorice najodabranijih Poslanika Tražio je da vidi gospodara svjetova, da li ga je uspio vidjeti, nije ga uspio vidjeti, međutim, kad je gospodar svjetova se ukazao vjeličem brdu, ta falina se je pretvorila u prašinu. Znam posle tog detalja, posle tog viđenja kako kako je okonчаo Musa ali svetloslav srušio se rasvjesio na zemlju nije do nisu ga mogle noge držati ni svijest nije mogla to podnijeti kada je vidio taj prizor suhala zamislite brdo uzmite Igman uprašio da se pretvori a on kao poslanik od Allaha čvrsto vjeruje Allaha čvrsto vjeri da je se ukazao on to nije vidio ali je brdo osjetilo nije moglo podnijeti uprašio da se pretvorilo zastače je čansto kako je podnese kako pojedina zapnese to Allah Subhanahu wa ta'ala opisi je pa kaže Kada je se gospodar ukazao brdu Kaže to brdo se pretvorilo u prašino A Musa je pao nesviješ On se tog detaja, prizora Kada je došao sebi, kada se je pridigao Kada mu se svijest vratila Prvo što je izgovorio Subhanek Tubtu I Prvo što je izgovorio poslije toga, gospodaru neka si veličanstvo, neka si uzviše, počeo je veličati gospodara svjetova. A nakon toga tražio pokajanje, te ugučinio gospodaru svjetova. Za ono što je tražio uene EU menin i zaista sam ja onaj pravi prvi iskreni tvoj vjernik posli toga. I ovo su osobine pravi iskreni vjernika, ako osjeti da je pogriješio, automatski nakon toga traži ta ukoj istikvar gospodara svjetova. Odma. To je pravi vijenik, istinski vijenik. Pogledajte Musa, ali je svala tu vasalama. Allahov izoslanik, poslanik, razgovarao s gospodarom svijetom. ne sumnjao, mu. Onako kako Kuran obavještava. Da je Musa razgovarao sa Allahom, Allah te barek je tala razgovarao sa sam bez zastora. Razgovarao. Znači, nekako opisuju drugi da je Allah te barek je stvorio govor, u drvo, a iz drveta se čuo glas, pa musa, znači kao ono, razgovara sa drvetom, da je las stvorio svoj govorno, znači mi to ne tvrdimo, mi tvrdimo da je gospodar svjetova razgovarao samo samo onako kako njemu Subhanahu, Bahanu Vatara dolikuje. Zatim gospodar svjetova ukazuje na svoju veličinu i snagu i moć u stvaranju i svemu pa kaže ja e juhan nas u o ljudi, daj vam se jedan primjer, a vi dobro poslušajte koji je to primjer svima, izazov do Kiaminskog dana pa zatim kaže inna vadinata du'una min duni lahi, len jahluku zubaben, valavičtenau kaže dobro poslušajte taj primjer, zaista onaj koji vi prizivate znači onaj koji prizivate i dozivate smatrajući hi pored Allaha te bareku i tala znači Bogo i snagovi i moći oni i sliče njima. Niko nije u stanju stvoriti jednu mušicu. Niko. Pa makar se, kaže, svi sakupili kompletno čovječanstvo da jednu sičušnu mušicu stvore. Niti su, kaže, u stanju da nešto što nas grabi, prigrabi, uzmu i lotmu od nje. Jer je slab onaj koji to traži, koji traga zatim i ono od čega se traži. Svi su oni slabašni. Allah te bare kvetala je aziz. I ovaj izazov do okiamerskog dana, znači, je izazov da izmise ili stvore jednu mušicu. Pa zamislite onda mušici, mnogobožci koji obožavaju, traže i dove od onih koji ne mogu niti, znači, stvoriti nešto poput te mušice. Kako onda može veliku nedaću ću Kako ti može pribaviti neku e, korist? Ništa oni od toga nisu. Ova ono što će vam da, daje primjer mušicima da shvate i da razumiju. Da niko oni to nije u stanju. I takvi nisu zaslužni se obožavaju, nego je zaslužan gospodar, stvoritelj svega, nebesa i zemlje, da se on jedini obožava, da se samo od njega traži, da se njemu dovi i da se na njega, te bareke oslanjamo u, svako, u svakoj situaciji našega, našega života. I zato oni koji to radi, koji to čine, evo da će on njih opisuje pa kaže, Ma kaderu lahe haka kadri, inna lahe kaviju naziz. On je Allah, nisu spoznali, istin s kojom A Allah je, le on je snažni, on je jaki, el aziz, aziz, moćni, znači silni. Onaj koga nije spoznao, on automatski upućuje da ga spozna, da je on taj koji ima i posjeduje snagu i moć, od koga se traži i od koga se očekuje i šekuje svaki hajr na Dunjalupu i na Ahiretu. Zatim poslanika, alesu latu vasalam, ukazuje da gospodar svjetova voli e, jačeg i čvršćeg vjernika, snažnog vjernika, više voli, draži je gospodaru svjetova od koga? Od slabijeg vjernika. Od Ebu Huleri, radi Olaminu se prenosi, hadis poslanika se da je kazao, zaista je bolji, jači vjernik. El mu'minu qavi. snažni vjernik je bolji od kojeg? Od mumina, vjernika koji je daiv, koji je slabašan. Ali kaže poslanik, alai, svala, salam, ali u obodvojici je hajr. U obodvojici imaju hajr, imana, dobročinstva. Ali Allah draži i bolji onaj koji je jači. Koji je to što je vjernik? Znači, ko je taj vjernik koji je jači, koji je Allahu te barek, koji je draži? Je to onaj koji ima neće Koji je strašni kada izađe na ulicu? Po svojim jel, izgledom plaši da strašuje druge. Na mrgođenom facu ima ide ulicu, svi se plaši, bježe, ali da kako ima njak snažan kod njega. To nije osobina. Nije osobina da ideš u ulicu, onda si surov, grub, strašan da zastrašuješ druge. Imaju momenti i trenuci kad je pohvala ta osobina. I kad treba takva osobina da bude kod tebe. Ali, znači, u većini takvi trenuci nisu sada drugačija situacija treba biti tozornog lica, nasmijan, da susrećeš selamiš, drugi da učiniš, a kad da učiniš nego moraju biti pod metodi Poslanika salahu ali da selejem prisutni kot. Ali Imam nevi i Rahima Hula pojašnjava ovoga snažnog i jako vijelika. Prije nego što spominjemo njegov komentar ovog Hadisa u, u, u Muslimovoj zvirci, uh, za njih Abdullah ibn Mesu bio sičušan sitan jel izgledom, fizičkim izgledom pa kad jedne prilike se popio na palmino drvo a sahabi su bili ispod pa su mu mogli vidjeti potkonjenice njegove koje su bile tanke mršave su nam mršave pa se počeli smijavati s tim kaže poslanik Salasana kada je to vidio nemojte to činiti tako mi Allaha njegove su noge na Allahovom putu snažniji od brda uhud Allahu akbar vidjeli ste brdo uhud poput brda znači evo igman samo što ne na šume na sebi ali ona, snažniji i čvršće, zašto su poline postavljene na dunjalku? da čine zemlju stabilno, Allah tebare kao je opisuje. Njegove noge na Allaho tebare kao je putu su snažniji od brda uguda, što znači fizički izgled niju u kom slučaju nije prijesudan, ne igra veliku ulogu, međutim igra kada, kada iman isti i kod jedno i kod drugog, ima isti, ali je njegovo fizičko tijelo znači, jače, snažniji, nepreće se više plašati njega, tada igra ulogu, jedno u tom trenutku, znači da je on kod Allaha draži, jer je možda neustrašiviji, jači, više će e, moći se suprostaviti, nepreće nas prijeći, ubranti čas, mu smanaj i sl. A onako, znači, ostao nikakvu ulogu ne igra tijelo. igra jedino ono što je u srcu, jer poslani kaže takva, ha, huna, bogobojaznost je ovdje, u drugom hadisu kaže poslani slavahu, a ne gleda u vaše izglede, u vašu e, spoljaš spoljašni izgled vašeg tijela kako ste se srijedili, dotirali Allah Žešanom gleda u vaša srca u vaša srca u rivajtu u vaša djela u vaša srca je vaša djela čije srce bude selim, čisto zdravo je tako dođe pred gospodara svjetova taj će uspjeti, taj će biti spašen čiji izgled bude snažan, velik, ogroman mišićav, a srce ne bude tako, takav nije to će samo biti gorivo za žehenem jer na je danu, da kidehli suneta, kad se Terezije postave, ideo malo s teme, kad se Terezije postave, kažu mu, o, znači, učenjaci, tada će se vagati i tijelo. Tada će se vagati i tijelo. Koliko ćemo znači, koristiti njegovo tijelo, ako nije bio dobar? Biće na onom tasu gdje će prevagnuti loša djela. Pa će ta težina njegova da utiče na učinak. Da vas, da ću, da vas učinu, bogobojadu. Imam Nevi Rahimavullah, kada je opisivao znači, ovog vjernika al-Havi, snažni i kaže, misli se na jaku i čvrstu odluku, odlučnost u traženju ahireta. Pogledajte sad opisak kako on to opisuje, tog snažnog i jakog vjernika. Tako što je nosilac ove plemente osobine, taj koji najviše navaljuje na Allahove neprijatelje u trenutku džihada, Najbržije po pitanju izlaska prema njima, pa mi imamo primjera jel, iz onih bitki koje su odigravale, uvijek je neko bio istaknut koji je rišao, nekad mota, za zamota ga, niko ne može primjeriti, krijući, prikrijući svoja dobra djela, ali se razokrila tovarke da se njegove zikri spominju, dok je dana, zatim kaže, najbržije je po pitanju izlaska prema njima, isto tako je jako brz u njihovom traženju, Zatko kad pobjegnu sa bojnog polja, pa onda ko će ići za njima, ima oni hrabri i neustrašivi, to su oni koji su jaki i snažni u hadisu, ovdje opisani, da idu prvi za njima. Zatim kaže, ima jako veliku odlučnost po pitanju naređivanja na dobro i od zla. Tu ti je mjerilo isto Habibi, znači, nemaš ovog prvog e, prostora i mjesta gdje će se dokazivat, ali ima ovo drugo. Znači, uvijek je prvi u naređivanju na dobro i odračanju zla. Ne možete se ovog sebe da prešuti i gibet i nemimet. I ono što nije dobro, što nije korisno nego uvijek je na usluzi, vjere, uvijek, znači, opominje u ukazuje na te bareke, u otala put njegovo pravo, zatim kaže, sabura na svim poteškoćama na koje najđe u tome. Svete škoće podnosi radi Allaha subhanahu wa ta'ala Ima jako veliku želju za činjenjem dobrih dijela ibadeta Od namaza, posta, zikra i ostalih djela tvoj to je taj mumin kavi Nije slab Nego je naprotiv, jak, snažan, onaj koji sve ovo čini Uvijek je prvi u svim vrstama ibadeta Najaktivniji, najvredniji u tome Kao i u čuvanju i pridržavanju toga Znači, u strajnosti je bitna da onaj koji žudi, koji prvi u svemu tome, je čuva to. Ne dozvoljava sebi da popusti u tome. I ovo je sve kazljeno ja u komentaru navedenog hadisa. Zato Allah Tebare Kvetala uh, kori i prijeti svakom vjerniku slabijeg imana, ako da prednost, ako da prednost uh, ovim kategorijama koje su spomenute u ajetu nad Allahom tabarek i ta'ala, nad njegovim propisima nad poslanikom s.a.v. i žihadom na njegovom putu što je odlika znači slabog vijenika, onaj koji da prednost nečemu drugom nad Allahom tabarek i ta'ala njegovim propisima to ti je znaka Bibi koliko iman tvoj treba popraviti jer tvoj iman stagnira, opada, više nije znači na onom zavidnom nekom nivou kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri ta'ube كُلَّ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَزَوَاجُكُمْ وَأَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ راسي ako su vam vaši očevi, nabraja najmilije, najdraže nama. Jel, svakom samom su ove osobe koje se nabraju, aajte, najdraže. Kaže, reci, ako su vam vaši očevi, i vaša, vaši sinovi, i vaša braća, i vaše žene. Ima neko bliži od toga, nema. I vaše familije, i malo šire, i vaše familije. I vaši mjeta koji ste stekli I vaša trgovina tiđara koju svakodnevno radite Braća oko džame i sudje svi mi na neki način Za koju se bojimo da neće imati prođe i uspjeha Vaše kuće u kojima boravite koje su vam drage Ako vam sve navedeno bude draže od Allaha i njegova poslanika I žihada na njegovom putu Onda se pripremite i spremite za ono što vas očekuje prijetnja gospodara svjetova svima onima koji daju znači, prednost i navedenim stvarima nad Allahom te bareke ve ta'ala poslanikom znači poslanikom kad se kaže Allah je njegov poslanik, sve ono što Buhvata šerija, sve što Allah traži od nas ako se da ovim kategorija prednost na tome i posebno ističe svih ibadita džihadu na Allahom te ve ta'ala putu, onda pričekajte dok Allah ne dođe bi emri sa svojom prijetnjom, kojom prijeti. I na kraju kaže, Allah, Allah do tebare koja tela ne upućuje, niti daje uputu narodu koji je fas vjeklim, koji su gdješni. Smatra se, znači, veliki prijestup, ako se ovo, znači, izostavi, da ti je Allah najpreći, da ti je poslanik najpreći, da je, znači, njegova vjera najpreća od tebi, Habibi. I zato je snažan jedni koji se ovo zanemari, stavi po strani, a uzmi Allaha, poslanika, znači oni koji smo najpreći i najbitniji u životu. Tek nakon toga, kad to sve gore odradi kako treba od njihovih prava koje znači, imaju kod nas, nakon toga gledaš znači svoju porodcu i očeve i majke i braću i sestre i familiju i gledaš oko trgovine kako zrati, kako živjeti, kako preživjeti, sve to gledaš nakon toga. Ali najpreći Allah, zato propisi i ljubav prema Allahu i poslaniku su posebne stvari koje se vredniju kod Allah su vano od Allah. Nakon svega toga dolaze ove danjaločke stvari, redosti koji treba redati prioritetni nakon kako islam traži i kako nas uči tome. Ali onaj koji krene tom stazom i tim putem Svatanja i razumijevanje da moj gospodar svjetovoj najpreći poslanik, taj vjera koju treba čvrsto držati, ne smije popuštati jer svaki znak popuštanja u tome jeste da si slabi, nisu na jaki vjernik. A onaj jači vjernik koji se drži čvrsto toga je bolji kod ko i draži je od slabijeg vjernika. Treba da zna da taj put nije lahak, put nije, znači da kadaš uzmi ovo prihvat, to bit ćeš uspješ radunje, ali imat će sve. Ovaj put A Bibije, znači težak i tegovan put traži ustrajnost i odricanje na njemu, puno znači dunjeličkih lijepota i ukrasa, zauzrat dobivaš nešto što je vječno kod gospodara svjetova. Gospodar svjetova kažeptum, em emtedhuru žennete valemma ja ali. Va ja Zar mislite da uđete teh takvu olakku, znači lakku u džennet, a da Allah ne zna one koji se među vama bore, koji su istinski pravi vijenici, trude se na njegovom putu da ostvare taj džennet i one koji među vama saburaju na tome. Što znači džahedu, koristi se džahedu i sabir, onaj sabirin. Oni koji zaista se trude i ulažu maksimalan trud, da dostignu tu vječnu kuću da je zasluže, a u tom trudu i zalaganju da Allahove te -bare koje koji je putu, oni saburaju Habibi, što znači da taj put traži zahtjev od tebe s sobor. Znači nije to tek tako rahatlu Kjepota, poslavio sam sad kada je došao sa ovom davom kad se pojavio u Meki pahatiđena dijela ona prva koja ga je, znači u zati kako pa ga je odvela kod onog Jele, što je poznavao kršćanstvo plaho plahu dobro, pa mu kaže da mu recimo šta je, gdje ga malo smirio, jačaj ga kaže šta ti dolazi, kako ti dolazi, pa poslanik sa od sreden znači da mu melek čipi dolazi, da mu je kazao već na prve ajte, kaže upamti, niko nije došao sa tim sa čim si ti došao, od priješnjih poslanika da nije bio jeziječan, da nije znači bio taj koji je vrijeđan, pa kada je poslanik, poslanik šuti, samo sluša što govori, i kada nije bio protjeran iz svoje države, svoje domovine, pa kaže poslanik, podaj se, da ću biti protjeran. Znači, respect to tome, teško palo svega je zijed, podnosit će, podnosiće inshallah laute barek tala pomoć ali mu teško pada što će napustiti Meku I znate da je osvrto se čitao vrijeme kada je napuštao Meku jer je Mekka nešto posebno bilo u njegovom srcu i zato je čitao vrijeme boravka u Mekki u Medini u oni, početnim danima stalo podizao pogled kažu poslate barek je tala zašto podiže pogled u stvari želio je da njego, njegova kibla koja je prema Jerusalemu bila u tom vremenu da se okrene bude prema Pala Subanova Tala izvjerio, naredio, znači, da se izmjeni pravac kible i okretanja da bude prema pramek. Nakon toga, posljedno Selenoj se ljeno dolazio Meku često, gledao Meku, znači, bilo mu je drago, mu je bilo tiško što je napustio tu Meku. Ali je bio do zadnjih trenutka, do zadnjih, znači, ono maksimalno što je moglo da se poziva, da se dozivaju ljudi, da im se predoći Islam, do zadnjih trenutka je bio. Ali u isto vrijeme, što je podnio posljedniko žrtve koliko se sabura na tom putu. Koga je udario u, 13, u 30 godina, znači, boravkom, koga je udario rukom svojom, u svojoj dalj. Koga je pjunuo u lice? Koga je potvrijedio svoji, znači, sljedbenika? Kome je ružno riječ kaza oni koji su prihvatili din? Malo se prenosi nešto da je zabilježeno u 30 godina boravko, tim teškim situacijama kad se gubi sabur. Kad je jako teško, da dođe nekada da opravdaš svoj postupak sa teškom situacijom. Tri godine izolacije, nemaju šta jesti, suhano. Korijenje, lišće, jedu. Šta su, kako se ponašali jedan prema drugima. To su lekcija, vi bi, bi meni, tebi svima. U tim najtežnijim situacijama, znači kada treba jako puno sabora, nije to blagostanje, ideš ti jedem, ja pijem, ja ti ješ, ti, uživamo, svi super, žene, djecamo, svi blagostanje, samo tako, i opet se ne možemo da podnosimo, opet se jedne druge korijemo, jedan druge izvlačimo sablje, nožove, prijetnja, ne možemo se u safu, ne možemo se na ulici, ne možemo se ne možemo telefon, nigdje se ne možemo. A nikakve iskušenja nemamo. Pa nikakvi, pa tri godine izolacije su moha, zato što tri godine izolacije, nemaš ništa da jedeš, ništa ti ne ulazi, jahi. ništa, ostalo ti gospodar svjetova, tvoja vjera, jedina, i poslanik da te posela mi, da kaže ustraj, budi dobar, jasrva poroca tavo se kaže ja, probadaju se, abi. poslanik se od sreda prolazi, ni kaže bože spusti kamenje sa besa, protjeraj, utjeraj, razvali, baci u helac, svoj propasniš, svoj kaže, sabor, Saburajte, porodico Jasirova, zaista je vaše konačno prebivalište dženeta, ojačio ih sa riječima istine, sa ono što je, je bilo potrebno u tom trenutku, to je sabur, sabur, nije samo ono znači sati svati člověk saburaj, saburaj, saburaj, saburaj, kako sam ono nikoli bude mora sva da znači sabur, da je put od ženeta sabur, nema ženeta bez sabura ovo vodicaj teškoća u kojoj mi živimo, vremena koja prolaze, nisu nikakva vremena sa onim što su proživjeli Sabi, nisu ni slična. Mi pogledaj kako dolazimo žami FIR, Mašama, znači Rahat u spokojstvu, ostaju si porac opet u je jel, kako tako, znači imaš neku sigurnost. Još ništa nije znači što je nekada bilo koju. A ova vremena se na će biti teža. Čim ti nisu teška, ne osjećaš, Treba se pitati šta je, kosi, šta si, čim se baviš, šta ti je glavna starožnja, šta ti je glavni cilj? Da li je zadovoljstvo ljudi, situacije, oni koji te okružuju ili je zadovoljstvo Allah'a te bare kretala? Da li traje zadovoljstvo familije, kada odješ zjaratiš pa se krše narezbe, je li? Miješanja, svega, sve miran, srce tako fino, znači upakovano, sredino, naviko na to pa ništa ne prepozna šta je dobro, šta je zlo. Zato Allah što kaže, ko da prednost tome, nad propisima Laha i sliđenja poslanika sa oselem, prijetnja, ko bude kršio. Prijetnja može očekivati u svakom momentu, u svakoj sekundi, trenutku, da ga ne zadesi kazlan gospodana svjetova. Znači, nećemo opet zašto se ovo dešava. Ako shvatimo zaista osnovu vjere, shvatimo znači, na čemu je ova vjera zasnovana, šta je cilj u vjeri, tada će vam puno stvari biti inšala, inšala jasnije. Zato poslanika Lislav to slan kaže, islam je počeo na pojedincima, vratit će se na guraba, na pojedince, fetubari guraba. I blago se tim pojedincima, znači usamljenicima, oni koji su među velikim brojem svijeta ti koji se drže za vjeru. I doće vrijeme kada će se takvi držati za vjeru kao što je, znači teško se držati kao što je teško željevi se držati ruci, Teško znači danas nije Habibi lako držati se propisan, i smijavam se na svakom čošku. Na svakom čošku, posebno sestre koje su pokrivene, koliko je teško njima. Ali Habibi, ono što ti Allah te to kraton reče, trebaš obavezno se da slijediš, da prihvatiš, da radiš, po toj, makar se svi smijavali, makar te svi znači, odbili, odbacili, zar se nisu smijali sa Poslanikom, zar se nisu smijavali sa sredbenicima poslanika, zar nisu s zar nisu, zar nisu, i na kraju kakav je rezultat? Allah uzriže poslanika, njegovo spominjanje dok jamerskog dana, njegove sedbenike kao najbolju generaciju koju uvijek spominjemo i učimo dovu za njih radi Allahu Anhu. Da bude Allah zadovoljna svima. Kako je gospodar Svetova uzdigao radi toga što su slijedili poslanika, što su ga ojačali, što su ga osnažili, što su ga branili, štitili, i njegov čast, njegov imetak, odnosno vjeru din, Allaha bareke tebareke, tebareke veta'ala. Od eh, značenja Allaha te tala imena, kako smo kazali, el aziz, jeste naj koji je ne nepobjediv koji se ne može porast, ne može se pobijediti, njegove odluke što odredi gospodar sve to će sigurno ispuniti. Znači, nema stvorenja koje je u stanju da se ispriječi ili da odbija Allahov te barekvetala odredbu koja silazi, koja je određena da se desi. Niko nije u stanju. Pogledajte, znači Musa, Musa alaih, salatu wasalam, u kakvom narodu vremenu se pojavio. Faraon, Faraon je znao da će se pojaviti neko, jel da je nagoviješ, neko ko će doći njegovo carstvo srušiti. I moj nagovještaj, i zato je što uradio, uradio da je naredio svu mušku djetstvu ko god rodi, da se pojavi muško djeta subije. A kad se rodio Musa, Allahova odredba je bila da će odrasti, da će biti vjerovjesnik i na kraju da će uništi carstvo Faraona. Ne samo njegovo carstvo, svu njegov a šta je Faraon radi? radio, je sve što je mogao raditi, da uzme sve zbabe, da ulišti takvog ječaka koji se treba pojaviti. Međutim, gospodar sve to nešto odlučio drugačije, to kako je odlučio, tako će se desiti. I ne samo to, još veći od toga, da je Faraon uzeo Musa kod sebe na dvore, pa ga odgajao, brinuo, znači bio pod njegovim nadzorom. Onda odgoje da ga sluši, a vamo sve učinio da da ne dođe taj dječak. Pogodajte lahve, tebare, keletala, odredbe, kolika je to mudro, za čovjek promisli, razmisli i svati ovo što se dešava poti muslimana i islama, gdje spletikarije koje radi e, i dan i noć. Allah, ono što druge to će biti. Zar nije ovaj veće spletike radi, nego i dana što radi? Sve je angaživo, sve da se ukine svaki dječak koji se rodi, a uzeo sebi sebi ukuću, doveo dijete koje će ga srušiti. Ne znajući, nije svjestan bio toga. I na kraju gospodara Svetova, kada je Musa primio Risavu, kada se desilo to što se desilo, uništava i Faraona, i njegovu vojsku, i sve njegove, sve njegove sljedbenike. Drugi primjer, jeste Jusuf Ali Islama. <kuh> Najbolje su priče, kuranske priče, kazivan koja je gospodara Svjetova priča, e, za Jusuf Ali Islana. njegova braća, koliko su mu bila zavidna, šta su rade, kakva je odluka bila da ga baci, da ga ubiju, da ga ostrane daleko od oca. Na kraju gospodar Svetva nije tako odlučio, odluka gospodara nije bila takva, iako su uzeli sve zbave, sve uzroke da to se desi što su oni naumili, ali gospodar Svetva drugačiju odluku donio. Jus fali je spašen iz bunara, odveden, zatim gospodar Svetva ga je učinio da prođe to djetinstvo, da odraste, zatim da stasa mladića nakon toga poslanstvo i ne samo to, namjesnik misra Egipta. I dolazi u porezni. Sva njegova braća i traže halala i oprostavljena. Zatim, Isa, ali i slatu vas raza, nisu jevreji sve učinili da ga ubiju, da ga razapnu i na kraju imaju jekin ubjeđenje, njegovo kako jeste da su ga razapili da su ga ubili. A gospodar kaže Barrafahu Allahu Ileyhi a Allah ga je uzdigao sebi i završava wa kana Allahu azizan hakima a Allah je silni, snažni, jaki i haki mudri zbog čega je to tako se desilo. Jego odluka, Hakim, u svojim odredbama, svojim odlukama, mudar, gdje ne može niko, znači, biti sličan gospodaru, gospodaru svjetova. Muhammed A.S., naš poslanik, šta su mu radili, mušice, malo prije smo spominjali, sve živo su učinili, kad su donijeli konačnu odluku, da ga ubiju, da ga protiraju, jel? Sve su radili da to urade, pa su nakon donijeli dogovori, sva plemena da učestvuju, najhrabri, najsnažiji momci dođu do okoli kuću i skupa svi da ga ubiju. Oni su imali nije, Uradili su sve što su mogli da urade, a Allah te barek letala izvodi poslanika mirnog, spokojnog, izlazi između njih, izveđu njih prolazu, oni ga ne primjećuju, spašava ga Borili se proti njegove dave, da spriječe tu davu, da procvat doživi, da što više ljudi uđe, sve su radu da to spriječe. Danas isto ovi rade, međutim ova odluka drugačija bila, to je da se Islam proširi. Da islam uđe u svaku kuću, i to je nagovešća poslanika, sam sam, da će ući u svaku kuću islam, da će svi čuti o islamu. I pogledajte danas, poslije svi ovi hajki, svega toga što se dešava protiv srbenika islama i muslimana, znači i same vjere islama, šta je pruzrokovalo, napali su nekoliko država, srušili su nekoliko vlada, uništili su toliko što su s druge strane, koliko ljudi primu din, koliko ljudi saznalo za vjeru, koliko je ljudi se vratilo vjeri. Koliko je ljudi koji nikad Kur'an nisu uzele čitati, uzele su Kur'an da čitaju. Pokušavaju da pričaju o poslaniku sa alihi wa sallam, kako je dolikuje. Da ga vrijeđaju sa svih strana. Allah te bari kutala još više uzriže poslanika. Još više. Pogledaj koliko je islamski kanala otvoreno nakon toga. Gdje i svaku je 24 sata drže predavanje poslaniku Muhammedu alihi sallatu wasalam. Gdje mnoštvo svijeta prihvaća poslanika kao poslanika. Svjedoći njegovu risalu, poslanstvo, vraćaju se dinu, vjeri. Pa zar mi nisam svjedoci u Bosni u Bosni koliko su nas strali, koliko su nas ubijali, koliko su nas klali, šta su nas sve uradili, međutim, malate barek vetala, oni su htjeli da nas dohajići, da nas progone svoj prostor, međutim, desilo se što nikad nisu ni zamislili da će se desiti, a to da je ovaj ovakav procfac se desio među omladinovami. Žami je preprena, više nisu znači dede i nane koje nose din, sada nose i unuci, pra unuci din. Vraćaju se svi, zamislite kad se vratila omladna tolika, pa ta omladna imat će žena, imat će djecu, pokoljenja koja će nakon toga šta, sad ima koliko hiljada, koliko će biti za deset, hiljada, za deset godina koliko će biti hiljada sjedbenika islama. Ti si primio, ti ćeš nasvijati svom silom, svim svojim raspoloženim sredstvima da to prenesteš na svoje djete, na svog unuka. Više ćeš inšava biti od tome nego što su bili naši. Naše djede i naše nane u srana da je nagrada za sam njihov trud, a mi trebamo još više, još više da dijelijemo i da ova vjera opstanje. Oni znači nešto želi, ali Allah radi ono što Subhanahu wa ta'ala hoće. Tako da nema niti postoji osoba stvorenje da se može suprostaviti Allahi ta i Tabarake wa ta'ala odredbama. I vidimo da svi oni koji traže izuzeti snagu i ponos, ne trebaju tražiti, osim kod je lahate bare kvetala, kako smo kazali, dojom el aziz, kod njega je snaga, kod njega je ponos, daje vas kome hoće, oduzimaju od koga hoće, nekoga uzvisuje, nekoga unizuje, što je danas dokaz ovih revolucija. Koliko su se osjećali ti vladari snažni, jaki i moćni da posjeduju vlast, međutim, u toku noći ta vlast je nestova, Turijska vlast... Smatrala se tako, znači, velikom i žestokom i snažom da je pobjegao, ne znam i je sada, jel? Alate bare kvetala, iščupao tu vlast u toku noći. Zatim egipatski, evo ovaj, još uvijek vodi, znači, rat protiv svog sobstvenog stanovništva. Zatim sad ponovne, znači, demonstracije u Jemenu, za Sirija, sve ovo što se dešava, pogledaj, te vlasti, take kakve jesu, ne pričamo jesu u rijedu, nisu u ali alate bare kvetala, tu snagu, tu silu koju misliš da si snažan, jako, a u isto vrijeme daj kome on Subhanu Atala hoće, znači oni su otišli, neko će doći, neko će opet Atala da dati tu snagu, ta vlast i snaga je dolaze sama od sebe, nego opet alat da daj nekome, ili da bude iskušenje podanicima i onim koji ih slijede, ili da se zanesu, ili da budu pravedni pravičnji pa da zasluže hlad sudnjega dana. A svaki onaj koji traži snagu, moć, nema snage moći osim da lade, bar kod njega i kod njega jedina, Atala kaže, Mekane iuridu rajzete ferilah ilizet žemija, tko bude tražio snagu ja činu ponos, zaista je ta snaga i je ponos jedino kod Allaha, sva žemija, a nema znači nešto iznosta toga, sva apsolutna snaga i moć su kod Allaha, zato vi ako tražiš, traži od Allaha, nemoj tražiti od onoga koji nema koniti, koji ne posjeduje to. I danas je nažalost takva situacija da mnogi naši prijestranici ili koji nas predstavljaju ili demati otbori, oni veliki traže na suprotnoj strani, traže tamo gdje to nema. Nema, evo danas ovo što se dršava u Libiji, traže pomoć od koga? Od onih koji ne posjeduju snaga godine, traže sam pa se na njih osnovnja pa njih dižu da opet uništavaju bio i muslimane, evo. Alate bare koje za takve kaže pa i kori Elazina jatahizun el kafirina Oni koji budu uzimali prijatelje, nevjernike, mimo, mimo vjernika Mimo vjernika kaže Allah subhanahu wa ta'ala e a yabtaguna indahumu izzah Zar oni traže snagu kod njih, kod takvih fa ta inna la izzata lillahi džemija A sva snaga pripada Allah subhanahu ta'ala Prije svega Allah subhanahu ta'ala ima el aziz koje je smo preveli prirodu značenja što je kraće moguće prevesti kazao smo da je silni Mada je znači ime daleko obširnije, obsežnije i se obuhvatnije od samog ovog, sa ovog prijevoda gdje kažemo el silni. Allah subhanahu wa ta'ala, pored toga što je znači tako moćan, snažan, velik, opisuje se, pored ovog imena El Aziz, spominje drugo jedno ime, a to je er rahim A kazali smo kada dođu dva imena, na završetku nekog od ajeta, da je to savršenstvo nad savršenstvom. A posebno kada su suprotnog značenja. Allah subhanahu wa ta'ala kaže wa rahim. I zaista je tvoj gospodar el-aziz silni i samilasni. Allah odvira. Danas, da li možete dara opisati ovakvim svojstvima. Znači da je ja moćan u svojoj vlasti, a u isto vrijeme da je samilostan prema podanicima. Teško da možemo naći nekog odvodara da bi ga opisali ovim svojstvima u značenju ono koliko se može opiti i sa tim svojstvima. Al gospodar Subhanov Atala, i pored svoje sile i moći i snage, on je ujedno znači i prema prema svojim probovima i svojim stvorenjima. Zatim narodna spoznaja ili prvo spoznaje tala imena jeste da je uzrok ponosa i snage ovog izreta za kojeg mi znači težimo i žudimo i svaki odrazbi dio da bude snažan i jak, a u prvom dijelu predavanja smo pokazivali da je Allahu draži i bolji vjernik koji Jači od slabijeg, a u obodvojici je hajr. Znači nije sada jedan definitivno daleko bolji, drugi znači da ga Allah ne gleda, ne želi, ničega će nagrazi njegov trud, ne. Nego znači da mu je draži i bolji zbog njegovog imana i jačine imana koji posjeduje kod sebe. To su pojasnilo onako kako je to imam nebevi kazao pojašenje toga episa. Ovdje on znači, e, dijelu svatanja i razumijevanja Allahovog tebare koje je imena u prenesenom znači na znači, smo plod znači, spoznanja tog imena je had iz poslanika koji je vjerodošten a kaže sadaka nije umanjila imetak pa nastavlja poslanik pa kaže Allah će povećati svom robu snagu sve dok on bude opraštao ovaj izved snagu koju mi želimo da imamo pri sebi poslanih Allahu aljih i vseleme znači spoznaje, prodova spoznaje el aziz imena jeste da onaj koji želi da bude okičen sa snagom osobinog znači snage jeste da bude taj koji će oprašati drugima jer neće prestati oprašati kad kaže poslanih Allahu aljih i vseleme suprotno Allah te barek i vatala će ga počasti sa snagom sa izzetom Sudako drugi, drugima bude opraš Posebno, znači ovdje se misli braći, braći muslimanima. Zatim kaže, niko se neće radi Allaha poniziti, a da ga Allah subhanu wa ta'ala time ne uzdigne. I ne podigne. Da mu ne podigne deređa, da podigne mjesto kod njega, znači kod Allaha te barek Zato, dragi vrte, kada pogledaš koliki je, znači, tvoj oprost prema drugima, ili taj postupak koji si ti i prešao, zaboravio, radi Allaha ne? Znači da svog šeifa interesa, da neko pohvali kako si ti dobar, jel? Nego isključivo mora biti radi Allaha. I da se poniziš nekada radi Allaha, Allah je zašao ti potičiti tvoj kadr, tvoju vrijednost, tvoje značaje i kod ljudi, a i koji gospodara svjetova. Koliko danas smo puta, znači mogućnosti, da uzvratimo istomjeru. Nekada Gospoda sutra dozvoljava tebi, kad ti je nepravda da učin, da učinješ isto, da, učin, da uzratiš, da pričaš glasno, jasno ko ti je nepravda u čini. Ali ako sakiješ, prikriješ, oprostiš, zaboraviš, to Allahu dražuje nego da pričaš. Ma da znači nima grija da pričaš o tome. Ali mi govorimo znači o ovim plemenit tim osobinama krase znači jednog insana, jednog vjernika u Allahu smahu atama. Tako da vidimo da čovjek neće prestati oprašati, a da mu Allah subhanahu wa ta'la neće povećavati njegovu snagu i njegovu moć. Zatim, Allah subhanahu wa ta'la el-aziz, silni, koji posjeduje apsolutnu znači, snagu, je taj koji daruje tu snagu kome on subhanahu wa ta'la hoće na dunjanku. E, I zato smo svjedoci i kuranski kazivanja, a isto tako sire poslanika sallalahu alihi veseleme koliko su, znači, ashabi koji su bili malobrojni puta pobjedili daleko veću skupinu od njihove skupine. Pa gospodar to pojačana pa kaže kemim fijetim kaliletim galebet fijetem kathiretem bi iznila koliko je puta samo malobrojna skupina pobijedila mnogobrojnu skupinu a ne znači što su oni mogli, što su bilo mogućnosti, nego bi iznila Allahovom voljom, Allahovom snagom, Allahovom odlukom, ne što smo mi snažni, što smo moćni, što možemo, nijukom slučaju, nego sve se to propisuje vraća gospodaru svjetova, da je on taj koji pobjeđuje i daje pobjedu, pobjedu kome on subhanovatala hoće. Zatim gospodar svjetova je nazvao svoju plemenitu knjiz, knjigu El Aziz, znači, Aziz. Šta znači moćna? Danas mnogo puta spominjemo riječ moćno. Ovo moćno ne čujemo i od džahila, a i mi smo nekada iskušani, na istu tako izgovaramo te klupne i velike riječi. Međutim gospodar svjetova kada hoće da ukaže da je nešto zaista moćno, veliko i snažno, onda on to ukazuje i zna sigurno da je to moćno i snažno. i koji hoće snagu, neka se pridržava te knjige koja je moć, koja je izvor moći, koja daje drugima, drugima moć u onom znači, odmeru, koliko se bude čovjek pridržava te Allahu subhanahu wa ta'ala knjige Allah subhanahu wa ta'ala kaže Inna ladine keferu bi zikri lemma dža'ahum Vo le aziz I oni koji su i Nisu prizali, nisu prihvatili knjigu Kada im je došla, pa gospodar Svetova pojaša pa kaže Ali ta knjiga je kakva Zaista je to moćna knjiga Snažna knjiga Allahu. I sad ti dolazi ta knjiga, dolazi ti pur, ano, gospodara svjeto ti odbijaš, ne želiš snagu, ne želiš izzet ponos na Dunjalku i na ahiretu, nego poku, znači oni koji su živjeli za vrijeme Poslovnika za Allahu aju salam, pa nisu htjeli prihvatiti tu moćnu i veliku knjigu. Zatim gospodar sedva nasilja pa kaže, opisujući tu moćnu knjigu, veliku knjigu, pa kaže laje ti ili bati u mimbejni jedeji nije ni u kom slučaju ne može laž prići oj knjizi. Ni sa bilo koje strane da pokuša doć, nikada ne može doći niti se laž pomiješati sa tom istinom. Zatim kaže valamin Halfi, ni ispred ni iza, ni sa bilo koje druge strani, tanzivu min haki min hamid jer je ona objava od koga? Od mu drog i hvali dostojnog, od Hakima i Hamid. Gospoda Srva se opisuje sada dva velika imena. Ne može, zato što je Gospoda Svetova čuva i nikada nije se desilo da je ona bila iskrivljena niti postoji mogućnost da se iskrive ajeti i značenja tih ajeta. Koliko god pokušavali ljudi koji ne vjeruju i ne žele da vjeruju, i oni koji se bore protiv islama i sjedbenika islama, nikada neće biti u stan da izvini. I kazali smo prijašnjim predavanjima da gospodar Svetova izaziva svo oni koji imaju šek i najmanji u ovu knjigu, da dođu sa sličnom ili da dođu sa sličnim ajetima ovoj knjez, izazovi do sudnjega dana i nikada, koliko god ljudi znači, oskočili u svojom znanju i smatrali se velikim, nikada neće biti u stanju da nešto slično sačini. Tarazi, Rahim je kazao, kaže, snaga pojedinca je isključivo u omjeru njegovog imana. Znači, ovim završavamo. Isključivo, znači, uomir nebog imana. Koliko bude imanski jak, toliko će biti snažan. Kako? Zato što Gospoda Svetova kaže u ajetu walil lahil izzatu walil rasulihi walil Istinska snaga pripada Gospodaru, Allahu, poslaniku i vjernicima. Walakinna, walakinna lmunakitina la yadamu. Ali, nevjernici, ono su monakici, ne žele da to shvate, niti mogu to shvatiti. Što znači, ovdje gospoda Svjetova kaže, istinska snaga pripada kome, Allahu, poslaniku i vjernicima. Ovo mukminun, kako je došlo mukmini, to su mukmini potpunog imana, što budeš punijeg imana, možeš biti musliman, obavljati osnovne stvari, obaveze koje te gospoda Svjetova duži, ali nisu svi ljudi isti, nisu svi vjernici isti, onaj ko se više pridržava vjere i propisa, on je veći mukmin, potpunijeg imana od onoga koji ostaje samo na farzovima. I takav je snažni i jači i takvog će gospodo srutra više pomoći nego onoga koji kaska i zaostaje, ne, ne taknići se u u učinjenju dobročinstva i dobrih djela. Tako da ćemo sa ovim završiti vaho te kvetala ima el aziz i značenje tog imena. Volimo vas, ano, da nam podare da se koristimo od onoga što smo čuli. Da nas ojača snagom imana u istrajnost na njegovom tebare kvetala putu. Isto tako na ovim prostorom da se ojača osnaži da opstanemo i da se ova vjera što više proširi i da uđe u srca svi oni koji nisu na uput.